по велениям Всесветлейшего Ея Величества, государыни Екатерины Алексеевны, императрицы и самодержицы Всероссийской и прочь, и прочь, и прочь, доносие знамя Ея Императорского Величества верным подданным войска Запорожского, низового Кашевому Атаману и всему войску Запорожскому Лето от Рождества Христова 1763 Государствовання Є Величества Первого года. Всі вищеописані Корогви мають велике значення в історії культурного життя України не лише як пам'ятки військового ритуала та побуту, а також як пам'ятки, що освітлюють деякі не зовсім ясні, а іноді і цілком невідомі сторінки минулого вільного Запорожжя Вони свідчать, по-перше що в Запорожжю було розвинене малярство яке користувалося тут неабиякою пашаною Прикладом такої пашани може бути корогва на якій ми бачимо портретні постаті старшин що мешкали у час виготовлених корогов портрети ці, мальовані гарним майстром що добре передав індивідуальні риси цих старшин з боку ж технічного знання та вмілості ми мусимо висунути ряд корогов, які виділяються своїми високими технічними засобами письма. До них належать Р24, Р27 та інші. Такі технічні знання були не у простих робітників пензля та фарби, а в добрих майстрів з великими технічними традиціями. По-друге, що хорогли являються корисними для історії убрання цих недавніх, але забутих часів нашої історії. Між іншим, ці клейноти вже використовували такі великі майстри, як Ілля Юхимович Репін, для свого відомого твору «Запорожці пишуть відповідь Султанові». Для історії політичної у хорогалах наших є багато вказівок на імена запорозької старшини – 18 століття – назви коренів, паланок. Між Запорізькою Старшиною згадано таких осіб. І далі йде перелік. У середині 18 століття не тільки вся Західня Європа, але й Росія, а рівночасно Україна і Запорожжя були під великим впливом художніх виробів Китаю. У Франції у ці часи панував окремий стиль. Китайський стиль. Попит з боку деяких значних кол громадянства на китайські вироби у цей час був дуже великий. Ми не знаємо, яким робом китайська тканина попала до Запоріжжя. Чи вона вподобалась запорожцям як художній твір? Чи, можливо, як тканина високої якості і тонка і міцна? Ото дуже придатна для прапору. А може, те й друге разом. Прочитавши статтю, Оксана сумно усміхнулася. То куди ж поїде Ангеліна Богораз? До Санкт-Петербурга за козацькими клейнодами чи до Європи шукати київські ікони? Обидва варіанти були б прекрасні. А що коли існує ще й третій варіант? Третій варіант – це рейс Люфтганзи – про який повідомив плебей Корнютко. Ангеліна Багарас хоче вивезти за кордон свою спільницю Аліну Будяк, до якої ось-ось може добратися слідство, а також двох чоловіків, прізвище яких ще не встановлено, бо іноземні транспортні агентства такою інформацією не діляться ні з ким. Щастя, що від наших колишніх узаконень збереглося, можливо, найбезглуздіше, але в даному випадку надзвичайно корисне. Про виліт важливих персон заздалегідь повідомляти чергових по залу для народних депутатів Бориспільського аеропорту. А які речі візьме з собою Ангеліна Богорас? І коли справді спробує вивести, бадай, ті реліквії, про які стало відомо прокуратурі, то де вони зберігаються нині? Прокурор Пох Більше не дурачився і не хамствував. Сам доводився про оперативно-розшукову групу, яка протягом трьох днів вистежила всі сховища награбованих цінностей. Це було справою техніки,